Я безпорадно розвів руками, мовляв, голий, як турецький святий. Ну, тоді сигарету. Вона взяла пачку, покрутили її на всі боки. «Монте-Карло, круто живеш, а кажеш, нема бабок. Гоу-гоу, Натахо, клієнта клеїш, тютілька». Він уже повернувся і стояв біля Михася, та шкірив до нас великі жовті зуби. «Та пішов ти, козел!» дівчина висмикнула з пачки з сигарету і перегивилася через стіл до мене, мовляв, припали. «Балуєш, братуха Натаху, такі сигарети!» «Відвалить, тютєлько!» гидливо зморщилася моя спокусниця. «Не дій мені на нерви!» Як ласнув запальничкою, Натаха запихкала сигаретою і закинула ногу на ногу. Спідничка підтикалася мало не до живота, безсоромна дівчинська виставила на показ засмаглі стегна і блакитний трикутничок трусиків. Ну, та як Належ?» – я заперечливо похитав головою. Надумаєш, скажеш. Сидітиму за твоїм столиком». Вона встала, і лукаво усміхнувшись, вийняла з пачки другу сигарету. «Це Зіні, подружці. «Що, Натахо, клієнт не дозрів?» – зарготав тютілька. «Тоді йди до мене, поколишу». «Заткнись», – рибкнув Михась. «Ти гривню приніс?» Не дає, падло, а гроші має, у нього гада завжди є. Може, ти попросиш? Ша! В мореман йде, зараз його розколимо. Не займай, бачиш, він сьогодні не в дусі. Біля мого стола зупинився той самий чоловік, якого я бачив у кафе, коли підглядав у вікно. Забачивши тютільку з Михасем, він поманив їх до себе рукою. «Братва, там я через сквер навпростець, щоб швидше, а під кущем, здається, нелька. От лярва, пирхай тютілька, з ким? Ідіот, сама!» Я йшов, перечепився через її ноги, трохи носом не загорав, а вона нігугу лежить, як колода. Взяв би і подивився, Роздратовано буркнув тютюлька, хіба Нельку не знаєш? Нахлепталася шльондра когось, щаслива а тепер культурно віддихає. Сходи сам і подивись. Кажу, ж труп. У руці Михасі щось клацнуло мить і зблиснув плескати клинок ножа. Де вона, захрипів Михасі? Його почало тіпати. «Показуй!» «Не світися, придурок!» злякано засвичав тютілька. «Загрибудь!» «Натахо, ану сюди! Діло є!» Дівчина з підвелася, зіщулилась, обхопила себе за плечі і підійшла до гурту. «Що надо?» Нельку бачила? «Бачила! Ну...» Гну, казала, щоб ми зіною підождали. Вернеться, вип'ємо. П'яна? Ще ні, але весела. Пішли, мариман бачив її у скверку, під кущем лежить, не муркне. Я піднявся і пішов слідом за ними. У скверюку було темно, важко стопучи. Мурман петляв між деревами у високій траві. Враз зупинився. Тут. Під кущем щось біліло. У кого є сірники? Тютілька присів і почав пирхати. От лахондра, Лежить без трусів. Хоч би тобі що. Ти ж треба так набратися. Я підійшов ближче і клацнув запальничкою. У траві обличчям до землі лежала дівчина задертою на спину сукнею, троси затиснуті в кулаці. Рука якось неприродно зігнута у лікті, наче її хто викрутив.